Християнството носи принципите на бъдещата култура. В частен разговор с един брат, учителя каза Научете се да познавате кой е скъпоценен камък и кой е прост камък. Молитвата е важно средство за предпазване от изкушение. Човек трябва да се моли. За да не изпадне в изкушение. А когато се намира в изкушение, нека се моли и ще го наделее. Човек трябва да се пази от крайната доверчивост и от крайното подозрение. Те са две крайности. Братът попита. Как да се влезе във връзка с напредналите същества? Като имате постижение при изучаване на Евангелието, така вие ще имате връзка с напредналите същества. Дръжте християнската вълна. Трябва да знаете, че в бъдеще мистичното християнство ще стане всесветска религия на човечеството. Христос понесе общочовешката карма. Единствено учението на Христос носи общочовешка идея и принципите на бъдещата култура. Затова от невидимия свят е предназначено да стане в бъдеще общочовешка култура. Никой не може да се посвети, да влезе в общение с светиите, ако не е подготвил ум и сърце. Като ги пречисти, Умът и сърцето ще станат готови за божественото. Светът не е меродавен. Дали нашите идеи са добри или не? Една на клечка не трябва да мисли. Дали другите клечки ще вземат участие в работата, която се върши? Да влезеш в общение с светиите, това значи да се запознаеш с тези, които са в същия клас и после да се запознаеш с тези, които са в другите класове. А те са безброй и постепенно ще се запознаеш с тях. Времето се увеличава или се смалява? Кога? Когато ли вовта дойде, Времето за постижение се смалява, а когато омразата дойде, времето се продължава. Божественото учение трябва да се прокара като необходимост, а не като партия. Човек, като работи за Бога, ще влезе в общение с светиите. Който казва, той е от нашите, има стари идеи. Днес всички са наши.